Jag tag kom för sent også. Det var en hunde, hund hundbarnevaktare som hon uh, hun kom for skinka, så jag kunde inte dra fra biskarna. En timme försenad jobbande. Ja, så altså jag jag kunde ju bara dem i buren, det är småtassar. Ja väl. Men uh, har det gått bra eller när du sitter här hela tiden? Ja, det har gått jättebra. Jag fick en ersättare för dem en gång i. En ersättare, har du varit utro? Ja. Men vem då? Uh, ja, det kan du höra på något. En timme tidigare. Jag må bare si en ting, Shabana kunne ikke komme i dag fordi hun øh, var opptatt med et gjengeopprør mellom ansatte på brettvedt kvinnefengsel og det norske kvinneanslaget Billiard så vi har fått inn en erstatter, en som stepper in. og det er ingen ringere enn selvest, jeg kan ikke si hvem det er enda, men de, jeg vil skryte litt det, han som sitter et overfor meg nå er øh, han er Norges beste radioman genom gjennom tidene det, og min personlige favorit i tillegg det er øh, Eh kan jag vill så säga något men jag tänker jag kan pröva imitera dig först inte parodiera för då gör jag en ärare men <laughs> imitera ska si okay. okay, nå då jag han <laughs> Hej Hej ja, ja, det er hyggelig Takk, takk, takk for at dere er her Jeg mener, hva, hvorfor Jeg, ja, ja Jeg skal til, jeg har parkert Motorkyrka mi utenfor båt nå Ja, båten min pakker brygge, skjønner du ja, Det der ha. er ikke meg Det er ikke sånn Hvem er det vi snakker med? Jo, det er Espen Toresen ja, ja, Takk for hyggelig ord sa jeg, Det var veldig stas jeg, jeg, jeg rødmer lett nå, jeg gjør det Men jeg, nå er det over En time senere Justs yes, Espen Thoresen? Hvordan fikk du lurt han din hit da? Jeg ringte han og spørte om han kunne komme, og så svarte han ja. Men... Nei, det må jeg si. Hvis du først skulle være utrom i så er jo han en av de bästa. Ja, var det noe gøy å snakke med Espen da? Ja, og jeg kommer til å stille deg noen av de samme spørsmålene som jeg stilte han når han kom i studio, og det er spørsmål nummer en. Uh, hvor ofte må man skifte sokker på en protese? En gang i året. Hvorfor det? det? Hvorfor denne gangen i år? Fordi proteser svetter ikke. Det spørs jo hva, hvor protesen er da, hvis det er en hånd som du håndhilser med. Så har du man, sokker på den hånda? Hvor ofte skifter man sokker på en protese? Nei, men det hender at man har sokker. Jeg bruker sokker for eksempel på mikrofonen. Hvis man er en prostituert og ligger på alle fire i hele tiden, så har man kanskje sokker på henne. Nei, men jeg bruker sokker på mikrofoner noen ganger når det ikke er sånn beskytter. Så det, det, det, sokker kan brukes til mye. Sokker kan brukes som handsker, sokker kan brukes som... Masse men fortsatt ikke svare på hvor ofte skifter man sokker på en protese. Hør på hvor konsentrert och fokusert Espen Toresen er da. Versjon. En time tidligere! Ja, nei, altså, i, i strengt, altså så, det, det grunn, eneste grunn av å skifte sokker er jo at det kommer sekreter ut i sokken fra eh, bæren av sokken. Så jeg går ut fra, når det gjelder protester så trenger du, ikke, trenger du egentlig ikke sokker det helt tatt. Så jeg synes at spørsmålet er ikke særlig relevant. Ja, du er ikke opplyst, fordi det er kommet en del retroproteser proteser nå, av tre, og det er kvare og safter som blir kilt uten når, er, for, ja, ja, okay. når fremt, okay. det er blitt kramt etter en gang uken, På samme måte med er, det er en del kvarer som kommer ut, så, så synes jeg vi skal gjøre det etter hvert. Men ikke hvis det er for eksempel stålproteser. Bare hold på sokken. Så, Nei, det er noe vits å ha sokken på den i det hele Nei, Det er det jeg stiller spørsmål ved. Nei, jeg synes at spørsmålet er lite relevant, for jeg vil ikke bruke sokker på en protese. Nei. Tilbake til Sjøpana. Jeg synes ikke det var rettferdig. Det var et utrolig vanskelig spørsmål. Ja. Han... Hadde jeg hatt proteser, så hadde det vært lettere å svare på. Hvor ofte skal man vaske flagg? Før nasjonaldagen, i hvert fall. Skal man vaske flagg? Hør på hva Espen Toresen svarer på dette timen tidligere! Jeg synes at flagget skal vaskes av moder jord. Jeg synes at flagget er noe som, det, som de skal se liksom dervinistene har gått gjennom flagget, at det er en sterkeste rett, og det er de største flaggene, de som tåler være, det er det som er det eneste rett i flagget. Hovedflagget på hovedøya, det er de flaggene som ikke blir vasket. Nei, det er bare feiginger og, og, og eh, eh, de blodfattige og møbel som driver og vasker flagget, og samer selvfølgelig. <t> Men det er lett å bli forvirret med samme flagge og homoflagge Er det det? Er det jo, der, som tar feil? Jo, hvis du har sett det sør-afrikanske flagget Så blir det enda mer forvirrende, skjønner du? Er det også samme greie? Wow, wow, wow, ja wow, wow, wow, der sa du noe på sør-afrikansk En <laughs> time så er tredje spørsmål Feiker noen dyr orgasme? Det må være et enkelt spørsmål ja, det ikke har jeg fordi jeg faktisk, mener at du det, er dyr, men det jeg. jeg er jo dyr alle sammen. Jeg, jeg har faktisk svar på det. Ja, pingviner faker orgasme. Har du noen personlig erfaring med det, eller? Nei, men det har jeg sett på en sånn dyrefilm. Hva? Ja. Hva sier kommentatoren? Der feiket pingvinen orgasme. Den gör det mange ganger hvis den finner en make som den ikke er tiltukket av. Akkurat som oss mennesker. Det var det som ødela forholdet til meg og Sissel i 1988. Ja, og så er det et dyr til forresten. Dovendyr, ja. Det feiker orgasmet Ja, fordi den smiler hele tiden Uansett Sånn en fake i livet altså At den har det, det Sikkert man ikke går på dovendyr Han bare spiser jo en type bær Som heter beri Guji beri ja. Og guji beri Er jo dyrenes lykkepiller Spørsmålet. Ja, men du Og det å ha orgasme og spise lykkepiller Går jo egentlig ut på det samme Man blir ju lykkelig av å ha orgasme det är att det länge alltså. Jag vet hur länge din varer men min orgasmer var så köpt att det räcker inte att säga. Jag jag kör bara till. Jag sa ju. Ja, det ju. Den lyckligheten kan det inte brukt det någonting. Budget från eh Gyros och var en dam som hade orgasmi i 3 timmar och 27 sekunder. Oj fy sör. Så en riktig legevaktare i vad så legevaktare var jag och så sa en. Oj! Jag menar klanger du har kommit fel. Ja, det är Vær så stille, kom jeg! Ah. Du er kjempe... Vær så stille, kom fort! Å, å, å, der er jeg! Oh, ja, kom en gang! Du er kjempedårlig på å imitere dameorgasmet. Det er ikke sånn i det hele tatt. Det er sånn... Ah, ah. Ikke etter tre timer og 27 sekunder. Da er det sånn... Ah, ah. I neste episode får vi se mer av grevlingen og hvordan den oppfører seg i lukkede rom i et studio med øretelefoner og mikrofon <laughs> ja men du vet du hva jeg var i Indonesia og det som var så utrolig rart der nei, jeg var har vært folk... i Sverige og... ja men da må jeg fortelle da okay, jeg trodde bare skreit at du hadde vært i et land nei nei nei, nei dette, dette er kjempespesielt Indo Indonesia er et utrolig merkelig land når noen dever der så fester de i 40 dager det er ikke lov å sørge det er offisielt ikke lov å sørge mm. ikke det rart og ikke bare det, du må gå og besøke hver eneste slekting, och vi du ikke gjør det, så må du gjøre det etter 40 dager for å fortsette. Ja, men jeg synes det er jo så rart. Jeg har mange fra Indonesia, to ganger jeg har vært der nede og festet. Etter at noen av det var? Ja, en kameran til meg mistet faren sin gjennom en bilulykke, och så sa han, bli med til Indonesia, faren var, vi fester. Så sier jeg, ja, fint det, ja. skal jeg ta med et drikke, eller? Nei, nei, nei, nei, nei, nei, vi gjærer kroppen hans, uh, og det synes jeg var litt trært. Vi, ja, det er jo kjempe rart, men det er en utrolig, roten, de ja, det er en helt utrolig skikk, det minner meg, på. jeg tror att sorg er noe vi lærer, og så vi lærer å reagere på bestemte måter gjennom skikker. Jeg reagerer på dette, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, ær, æ Mongolia, der lar de gribene spise like og hvis de ikke klarer å spise opp da har de ikke levd så ordentlig som de kanskje skulle ha gjort ja, ja men vet du hva, det er jeg for som naturverner så skal allt gå i livet cirkel. det er jo gjenbruk det der ja, ja jeg er for det, ja. jeg synes det er fantastisk jeg synes død er for for opphausa så når du døver, så skal jeg sørge for at du blir spist opp av 10.000 rotter. Fordi gribene finnes jo jeg... ikke Ja, men hvis jeg er død, så betyr det ingenting. Nei, men ja. Hva betyr det egentlig, så lenge ikke like blir kjendet? Det betyr at uh, du sender ut signaler til resten av befolkningen om at like til Shabana blir spist opp av rotter, og så vil kanske familien ikke sette pris på det. Ja, ok, vi må tenke på de etterlatte, men jeg bryr meg ikke. Jeg synes at er man død og har forlatt denne verden, så har man forlatt denne verden. Akkurat. Så hvis noen legger ut en YouTube-video med deg død, som har sex med deg etter at du har davet, så betyr det ingenting, for du er jo allerede dav, for da kan du bruke likhet til hva du vil. Nei, men den som gjør det, den som lever og gjør det, er jo syk person, så det betyr noe for de etterlevende. Ikke hvis du betaler 10 000 kroner på dødsleie. Her er det 10 000 kroner, Legg ut en video ute. For, ja. Herregud, lik Vet du hva, det finnes ingen grense for vad du kan snakke om. Hør på magisk apelsin eh, hverdager. Da husker jeg ikke, faen, da kunne jeg kjørt en veldig bra reklame. Hør på oss <laughs> Det finns ingen grenser for vad vi kan si. Eh, Okej, okay, vad kaller vi en fyr fra Zimbabwe? Er det en Zimbabwe, eller er det Simba, eller er det en zimbabwe darling? Det er en Zimbabwe-væring. Ikke darling. En zimbabwe ja. Mhm. Mhm. Mm det er veldig riktig, det er korrekt Yes Men ja, nei, det er jo mye rare skikker i Norge Og et av de rareste skikkene er kanskje det å Holde av plassen, du ikke det? Holde av plassen? Ja. ja, det å holde av plassen Folk holder av plassen med utrolig mye rare ting Når jeg er ute og spiser, altså jeg er ofte ute og spiser alene mm. eller, eller altså jeg er sammen med noen da Men jeg spiser alene, liksom, det er ikke sånn at de mater meg jeg er klar til å spise selv. Men det hender at Ja, det handler jo om at jeg blir matet Men det er jo når har på meg de rosa håndhjernene mm. Men jeg er mye uten å spise uh, alene uh, Helt alene Og det er jo vanlig uh, Det er greit, ja, men du må jo passe på plassen din Det er det som er det største problemet når du ska ut og spise alene uh, Hvis ja. du går på do for eksempel Eller skal ut og røyke Så må du henge fra deg jakka på stolen eller så er det jo noen som tar plassen din ja, det det stämmer ja, men inte vi lägger en hallspist um, tallarken och och övre. spist en halv tallarken så blir det säkert uh, hivet ut. Men visst är det normalt på den så har jag. Då tar ringen och vi har mer lera på bakrummet. Vi driver och bränner några tallarken just nu. Har du lyssnat på det eller? Men har du upplevt folk tar platsen? Ja, ja, för mig så är For tydligt. För mig är jacka ett tydligt tegn. Det betyder upptatt har du jacka på stolen så är det sorry, den är haltad. Sån är det över hela världen. Altså, du kan hänga en skjorta till, jag vet inte, alltså vart slags plagg ja, du brukar. Du kan lägga fram där burkarna på. Allt annat telse mm. under Barack Obamas 4 uh, den første, så hängte han jackan sin på globusen. Det betyder att detta uh, har mitt upplägg. Uh, jeg jag satt på restaurang, jag satt ner på en ledig plats så kommer en fyrbortemasse och säger: "Hej, ser du inte att blåsen är uppe och till dig?" Ja, nei, det henger jo en dritt på stolen, det henger jo ikke jakke der. Ja, men jeg har jo lagt nøkkeren til boden min på stolen, jeg vet jo. Så, ja, men du kan ikke ligge bodnøkkeren din på plassen. Du kan jo ikke holde den helt plassen med en liten bodnøkkel. Jo, jo, jeg har gjort akkurat det, ja. ja, altså, ja det må jo være noe stort, som må jo være som syns. Ja, boden min er jo fire ganger fire meter, da. Naboen jo klager over at de tar litt av kveldsor, da. Og dette er nøkleren til den. Ja, men det må være noen som har en verdi. Du kan ikke bare legge nøkler. Ja, det er jo der jeg ja, har mopeden og vinterdekka, da. Ja, men det er ikke sånn. Det må jo være som er ditt, som du må legge der. Jeg mener jo at jeg stjert mopeden. Nei, du, altså, du må... Nei, men okay, du, da, da er du ute å kjøre, for boden har kjempeverdi En bodennøkkel? Ja, altså, jeg legger veska mi på stolen Og, da, og ja, den har nø nøkler og mobiltelefon og ting i sig. Ja, altså, jeg blev forbannet Jeg sa til, du vet hva, jeg setter meg der borte Og så sa han, ja, min surikot din er opptatt, da Jeg mener den er opptatt, ja, du har lagt pinsiten til kona ja du kan inte jag skulle med en pincett. Det måste vara nog personligt. Ja men det är det ju nu i Brynna med, det är ju personligt det där. Ja jag vet du, jeg tror jag jag blir jag blir här. Alltså jag eh ja alltså jag jag jag blir ganska förvirrad ska vi si se så att vet du, jeg har jag faktiskt reserverat bordet. Reserverade bord igår och där står ett bordkort med namnvill på och då motta gick han liksom. Sånn. Det accepterten. Ja. Ja, vet du hva jeg synes er spukke? Det er når du setter deg på bussen, og hele bussen er ledig, og og en fyr kommer og setter seg akkurat ved siden av deg. Det synes jeg er litt rart. Det er rart Norge, men ikke i resten av verden. Det er ikke det, nei. Nei. Da setter de seg virkelig ved siden av deg med kona og barna. Ja, mer om dette i neste episode. <laughs> ja, gjør det altså i andre land, sånn som for eksempel da du kom frem. <laughs> Ja, jeg er jo fra det vet vi alle Nei, altså der I Pakistan, ja. der er det jo vanlig at Hvis du går in på en buss Og det er ledig ved siden av sjåføren så, på, så er det ledig her Ja, men da må du ta litt av rattet da Ja, jeg, jeg, jeg er jo gæren, så ligger jeg bare Forholdt rundt der på den, så er det ikke problem Ja, men nå synes jeg du ga den for meg ja. ja, De spør selv. ikke om det er ledig de Men i Pakistan så setter de seg på taket ja, visst gick jag mer ledig. Alltså vi på Pakistan sätter oss till i cockpiten. Är jag ledig här? Ja, en pilot är på dock, men du kan ju sitta där så länge. Ja, men det är helt sjuk silly. Altså, de, fyller du upp riktigt? Ja, men de går imot det går emot tyngdlagen. Där bara sån de sätter sig en bue over taket. Ni sätter er på taket för det är fullt i bussen. Ja. Det är inte så sånn att det är nog ledigt tak. Men du faller liksom inte ner. Det det säkrar på så, sån som man säkrar farlig last i bagageutrymmet, sån att människorna säkras uppe på taket. Ja, det de gör är att de brukar använda en teknik som heter handtekniken och det är att alla håller i i händerna. En hand. Så en faller så faller alle, en för alle det står på taket, en for alla alle for en så hvis det først en sånn detter så är det styrken till 200 andre mennesker som håller som kan hålla den personen oppe, eller att alle faller ja, det ja, men det er sånn satana, då det er sånn, det er sånn det er sånn, det er sånn det er sånn det er sånn du kan knekke en grein men hvis du har en bunt med greiner så är det mye vanskeligere å knekke det sa de også i Planet of the Apes Husker du skru det? Nej. Jag har det för ett anständigt. Okej. Okay. Det värste jag upplevd som folk har lagt in är aftenposten. Aftenposten för att hålla plats? Ja, och jag blir alltså jag till och med jeg har å bruke aftenposten och kommer folk bort men du er ledig. Nej, nej, men jag har lagt uh, kultursidene på den stolen här, ni ser väl. Där sitter min afrikanske kone. Ja, men jeg leder der. Nei, nei, der ligger jo Finn.no-annonsen og i isbord mot hetting där sitter rekskona mi. Og så har du opptatt der, for der ligger dødsannonsen. Der sitter bestemora mi. <går> og så videre. Så du holder av hele restauranten, synes du, med, med bilaget til... Nei, jeg synes ikke det, faktisk. Ja, noen ligger faktisk i en ting hjemme hos andre, som en unnskyldning for å møte dem ja. Det er litt spennende. Det, det en, for det er en del jenter som nå lager gåsønne, glemmer igjen ting hjemme hos meg, skjønner du og, den kjenner jeg til ja, ja, og jeg gjør ikke noe stort nummer ut av det, det var sent i går så var det en dame som ringte meg og sa, hei Seid øh, øh, eller, eller jeg ringte mm -hmm. Og så, hei du, det er Sahid som ringer <går> Du, jeg eh, glemte igjen mine, Dinos eh, Hos meg i går, jeg regner med at du vil komme og, <går> og hente dem eh, Og så du hun, nei da, bare hiv dem du Og ikke ring mig igen. <går> <går> <går> og så ringte jeg den opp igjen og sa Ja vel, men laptopen du vil du kanskje ha Ja, faren min kommer og henter den etterpå så det er ikke alltid det er sånn. så kom jo faren da, hei du, det er for en time til, eh, jo, ja, ja, ja, kom inn, ja. kaffe, ja, du skal til laptopen, ja, takk, takk for å komme inn, det så hyggelig å bli bedt inn. du, jeg er Jehovas vittner, vil du lyst til å ta imot Så dette er organisert kriminalitet blant jenter som legger inn ting hos andre for att faren ska komma og hente den neste dag, og også selge inn Jehovas vittner, Ok, men hva er det du gör mot jentene da, så de ikke tør å komme igjen? At de ikke faller for deg og forelsker seg får, og, gjør, og opprør mot pappaen sin? Det holder man til at du ikke får ereksjon. Er en del østeuropere som... Er du impotent, Sahid? Ja, jeg er det. <laughs> Broren min skal till Brasil. Han skal til VM. Oppleve VM i Brasil. Jeg, jeg er så nervøs for det, jeg er så redd for at han blir ranet. Så jeg driver og leser alle sånne vær forsiktige artikler og sånn. En... Du googler alle innbyggerne i Brasil og sjekker på Facebook og for å se om de har potensielle. Så har de lagt en liste på 12.800 mennesker som kan være potensielle lommetyver i Brasil. Ja, men det, det, er, det, er, skikkelig. det er skikkelig skummelt. Altså, de, blir jo... de må bare gi fra sig alt med en gang. Og så må de ha sånn billige mobiltelefoner, og så må de legge pengene i sokken. Det är så mange tips. Jag syns egentligen så syns jag kan bort dra i det helt tatt. Ja, för det är ju brukar socker under fotbollvev där är dritvalt och så är du den ensa som har långa knästrumpor. Bygg som alla til lite fotbollsspelarna men ha pengarna mellan tärnene. Visst du må har nede du nederländsk. Men då syns det ju. Eh ett alternativ är Uh, det er ganske, det var en inder eller en sik mm. som ble tatt uh, for heroinsmugling for mange år siden uh, og han ble tatt på grensa til Kina uh, og hundene bjefa og det var fullt kaos, men de klarte ikke å finne heroine uh, og så uh, fant du til slutt da, han sa det selv, Det sa, dette her var jo utrolig vi vet ikke hvor du har det kan ikke du bare fortelle det, hva, hva det du har gjort for det vi slipper, du kan bare gå hvis du sier hvor du har gjort det ah, jeg har smålt i torbanen min da, vet du så han hade penslade på turban så att grundat at det glinsa och vars hade som en genshin var för sånn hele turban med pensla med heroin. Det var ju genialt så kan man bara röke turban. Hvis man kan røyke kokain vet Ja, du kokker opp og så altså vrider du opp Så det jeg prøver å si er at Med broren din Hva uh, er linken til broren min? At han egentlig? alltid skal ta pengene hvis det er mynter de Og så lager en rustning av dem <laughs> <laughs> ja, <hvis> han, <laughs> Når han kommer tilbake til hotellroren Så kan han uh, få tak i sånne trykksaker Og så kan han lage uh, Myntene tilbake igjen, 18 år senere ja, Der, siste finisen Ja Tusen takk, så er helt ubrukelig tips, men det, det er ja. greit. Ja, det beste tipset jeg kan gjøre er på TV da, for faen. Så må resten av verden Det er det jeg også mener. Hvorfor må man reise ut og gjøre livet farlig for seg? Ved å gå og se på fotball-VM? Ja, eller sitter inne i sånn studio som vi gjør og snakke om verden. Jeg er imot å oppleve verden når det er sånne ting. Shabana Rehman er imot å oppleve verden <laughs> når det gjelder alle ting. Det skjedde etter at Google kommer eller? Nej. det... Jag syns det går helt fint då. Jag sitter hemma och med att bli en sånn uppegårdsdame med hundar hemma. Hemmevärende husmor. Det trivs hemme. När vill ha en kökkenhage. Okej, okay, så du vill ha en så du är en uppegårdsdame med 200 hundar hemma. Uppegårdsdame med 200 hemma. Men resten har <er> hundar utomhus. <laughs> jag tror kanske det blir något. Då drur där, jag lägger massa drur där. Ja. Det er köttfulla. Druvor og snus är en lite sån märklig blandning. kan ikke snusa, jag blir helt svimmig av det. Jeg ja. Ja. Nei, det pröva? Eh, kan jag pröva en snus? Var kasserar man den? Det bak öre. Och där du har blyanten din, tar vi blyanten och ser hur det är. Ja, men jag är ju jag är ju helt törr bak Det måste ju vara lite fuktigt, modege. vet du exakt var du ska putta den, visst det fuktigt ute eller? Upp i näsan, jag är lite försörda. Ja. Nej, det är bak över läppen, jag vet ju det där, Hele den? Eller ska jeg dele den i to? Du ska dele den i fem biter, og du ska det putte i alle kroppsåpningene. <laughs> Å, fy søren, det smakte dritt. Syns du det? Det er nikotinfri snus. Det er ikke bare havre i sånne små poster. Du er vegetarianer, du burde sette pris på det. Du burde egentlig bare tygge på dette der, og så velge jeg det. Så har du fått til deg et mellommåltid. Fisk! <laughs> Fisk! I'll be sitting there